19. A budapesti rendőrfőkapitányság teve utcai épülete kívülről inkább tűnt luxusszállodának, mint sem egy nemzeti rendőrség főhadiszállásának. A kék üvegpalota oldalán vastag csíkokban csorgott le az eső, az északi oldalon pedig permetté a cseppek, ahogy az erőszélben nekiverődtek az üvegtábláknak. Sontos alezredes felvette a kabátját, és a kiárat felé indult, amikor kopogtattak, majd szembe találta magát a belépő kárpáti őrnagyjal. – Jó reggelt, főnök! – Jó, hogy jössz, gyere velem! – Hová? – lepődött meg az asszony, aki elengedte maga mellett a főnökét, aztán a nyomába szegődött a folyosón. – Az ügyészhez indultam! – az Abonyi utcai ügy miatt? Mi másért? Mit akar már megint? Tegnap voltunk nála referálni. Most megint jelentést akar. Nem mondtad de neki, főnök, hogy egyszer ő is ide jöhetne? Naponta óráink mennek el azzal, hogy jelentéseket gyártunk neki, meg házhoz megyünk az úrhoz. Ott aztán egy hogy nem halad a nyomozás, Miközben jó részt azért nem halad, mert az ő információ évségét kell jelentésekkel, meg megbeszélésekkel csillapítani. Igazad van, Tekla. Az a gond, hogy az a kis fasz ebben az ügyben látja élete nagy lehetőségét. Beszálltak a liftbe, az alezredes megnyomta a mínusz egy szint gombját. Tekla megvonta a vállát. – Ha jobban belegondolunk, igaza van. – Kinek? – Az ügyésznek. Ez tényleg életen nagy ügye lehet? – Majd a bíróságon az lesz. Ott brillírozzon az a kis pöcs, dühöngött az osztályvezető. – Egyelőre még nem ott tartunk. Lövésünk sincs, mi történt abban a lakásban. Ez a majom még az egyetemen koptatta a padot, ha ugyan bejárt egyáltalán órára, amikor én már zsaró voltam. És akkor ez mondja meg nekem, hogyan nyomozzak, az agyam el durran. Megállt a lift, a két rendőrtiszt kiszállt a mély garázsban. A fehér golf a terem túlsó felén parkolt. Mostanában egyre inkább kiakasztanak téged az ügyészek. Ah fast! Csak ez az új generáció. Húsz éve leültünk az öreggel, begittünk egy konyakot, megbeszéltük az ügyet, aztán őszépen elvitte bíróságra. Ma meg magázódva tárgyalunk húsz éves jogászkákkal, akik öltönyben és nyakkendőben látják először a gyanúsítottat, mert félnek kimenni egy bocskosabb helyszínre. Olyanok ugatnak bele emberölési ügyegebe akik soha nem mertek bemenni egy boncolásra. – Nyugi főnök! – csitította a csontost a nyomozó nő, miközben beültek a Volkswagenbe, de az csak folytatta. – Fogalmuk sincs, mi megy az utcán! – Fogalmuk sincs! – a férfi a voládra csapott. – családban születnek, a széltől is óvják őket, aztán jön egy elit gimnázium, ahol megint csak nem találkoznak az élettel. Utána be az egyetemre csupa hasonszörű közé. Purokban nőnek fel, sosem kapnak egy pofont, nem ugatja le őket az utcán egy hajléktalan, soha senki nem köpött a cipőjükre. Fingjuk sincs az életről, de kijönnek az egyetemről méteres egóval, és huss, be egy bíróságra vagy ügyészségre. Az meg, ugyebár, megint csak elefáncsont torony. Nem tudják, mi megy kint, de az a baj, hogy nem is érdekli őket. Ha az igazság esetleg belerondítana az egyébként oly szépen kialakult képbe. Nyugalom! És ott vannak 25 évesen az ügyészségen, és sorsokról döntenek. Nulla élettapasztalattal. Kiengedi a rablót, mert nehéz gyerekkora volt, de becsukja a bolti mert ő is abba a boltba jár, és hát felháborító, hogy mik történnek. Állj már le! Mire odaérünk, csak annyit fogsz neki mondani, mint a malacka a viccben, hogy bazd meg a létrádat! Jugi! Ne nyugtass már engem! Nézzük hogy a dolgot! Na, még egy gyokos! Ne kímélj. mi az elméleted? Én mindig úgy vagyok az ügyésszel, főnök, hogy az a szabálykönyv része. Nem igazán értelek. Foci hasonlat. Mióta érdekel a foci? Sosem érdekelt, viszont egy barátomtól hallottam ezt a metaforát, és a magamévá tettem. A lényeg, hogy ezek a szabályok, hát ezekkel focizunk. Az ügyész apája része, akár a szögletzászló. Az is útban van, Épp sem lehet kihúzni. A gond csak az, hogy normális szabálykönyvvel sokkal több gót tudnánk rúgni. Nem mérjük a könyveket. Ezekkel a keretekkel ennyit elik. Mondd el ezt majd annak a Ficsúrnak is. Szívesen. Csontos, mi alatt a rámpán kihajtottak az utcára, átsandított teklára és szemügyre vette növekedő pocakját. Inkább ne, mögte ki végül a férfi. Inkább ne mondd el az ügyésznek. Jól beolvasol neki, aztán pár nap múlva elmész két-három évre babázni. Én meg itt maradok a szarban egy felhergelt ügyésszel a nyakamon. Akkor csendben maradok, vigyorgott Tekla. Amúgy is csak meg akartalak nyugtatni. Kurvára nem sikerült. Ez alapján beles gondolni, mit csinálnál, ha egyszer igazán fel akarnál idegesíteni. Bocs? A kocsi a Robert Károly körútra. Tudod, mivel tudnál igazán megnyugtatni? Mivel? Ha azt mondanád, az öreg tette. Megölte a másik négyet, aztán öngyilkos lett? Aha! Na, ez aztán tényleg megnyugtatna. Ki kell, hogy ábrándítsalak. Tutira nem történhetett így. Már biztos? Teljesen. És mi biztos még? Szinte semmi egyéb. Mi az Isten csinálnak a szakértők egész nap? Hétön vágom őket, hogy haladjanak az ügyjel és lassan össze a kép darabkái. Ahogy már az elején is sejtettem, ez nem gyilkosság, öngyilkosság volt. Kár, jó lett volna letudni ezt a nagy halom trágyát. Basztatnak? Persze. A férfi kibámult a szélvédőn. Az esőcseppeket vörösre festette a tilosat mutató lámpa fénye. Az ügyész csak a dolog egyik fele? Fele? Ha, jó, ha a Zöld! Mi van? Zöld a lámpa! Ja! A főnökség? Az hát! A sajátom óránként hív, az ő főnöke szintén, aztán persze az országos főkapitányságon is vannak páran, akiknek benne vagyok a telefonos emlékeztetőjében, csontost kúrogatni. Komolyan mondom, szerintem csináltak ott fent egy osztályt, ami csak azért van, hogy piszkálja azt a kevés embert, aki még nyomoz. Tekla megrázta a fejét. Ez hülyeség. Alig, ha van ilyen osztály. Biztos nincs? Nincs, hát. Ez minimum igazgatóság lehet. Nálad a pont. Kösz. Mit akar ma keresztes? Gőzöm sincs. Tájékozódni. Meg majd kér egy jelentést, hogy mi történt az előző jelentés óta. Most írjam le neki, hogy azóta annyi történt, hogy a kérésére megírtam a jelentést, ami meg az előző jelentés kérése óta eltelt semmit taglalta, aztán írtam még négy jelentést felfelé. Ki érdeklődik fentről? Mindenki, akinek parkettás a vállán arangjelzés és pisaman a drágot hord. Szerintem nem nagyon van Pesten tábornok, aki nem csörgetett meg az eset óta. Építed a kapcsolatokat? kérdezte gúnyosan a nő. Menj a francba! Kinyírnak, ha nem kapjuk el ezt a gyilkost. Akkor ne akadályozzanak. És ezt mondja el nekik. Neked kéne. Te vagy a főnök. Kösz. Egyszerűbb lesz, ha én is felcsinálhatom a magam, és elmegyek szülni. Az is egy megoldás. Bekanyarodtak egy kisebb utcába. Mire jutottak a szakértők? Van pár új fejlemény. A helyszínen műanyag darabokat találtak a technikusok. Egy mobiltelefonból származnak. Hol a többi része? Ez az érdekes. Sehol. Tehát járt ott valaki, és elvitte? Igen. Vagy hetekkel korábban tört össze a mobil, és az öreg ritkán takarított. Lehet, de ebben te sem hiszel. Nem, hát. Mi van az öreggel, aki öngyilkos lett? Nem lehetett öngyilkos. A boncolás igazolta az orvos helyszíni jelentését. A fegyvert tartó keze törött volt. A csuklója. Nem tudta volna fejbe lőni magát, vagy ha mégis, csak jelentős fájdalmak árán. Talán abban a felfokozott állapotban nem törődött a fájdalommal. Kockáztatta meg csontos. Nem logikus. Ha törött a jobbom, ballal lövöm magam fejbe, még akkor is, ha egyébként jobbkezes vagyok, nem? Az volna életszerű. Mikor tart el a csuklója? Friss törés. Adoki azt mondta, el tudja képzelni, hogy közvetlenül a halálo előtt. Hogyan tört el? Rúgástól. A boncoláson megvilágították egy speciális lámpával, és egy cipő orrecés széle rajzolódott ki a borsócsont körül. A férfi felsóhajtott. Tudod, mit fog mondani elsőnek az afasz? Melyik az ügyész? Aha. Azt fogja kérdezni, összehasonlítottuk-e már a recés nyomot a cipőtalp nyilvántartással. Nincs is olyan, hogy cipőtalp nyilvántartás. Én tudom, vállat gyanús nyugalommal csontos. De az a majom a helyszínelőkből szokott tájékozódni. Tudod, mit mondott a múltkor a Keszhelyi gyilkosságnál? Hogy ennyi bizonyíték miatt nem csukja be a gyanúsítottat, hanem szabad lábra helyezi, de azért csak rá valakit. Hogy hogy állíts rá? Mi az, hogy állíts rá? Ilyen csak a filmeken van. Hát ő ezt nem tudja. Fogalma sincs, hogy egy rendes figyelés legalább hat nyolc kocsi meg 15 ember. Honnan a tökömből szedjek ennyit? Csak azt kellett volna tennie, hogy becsukja a pasast, de hát neki kétségei voltak. Nincs olyan, hogy csak úgy ráállítok valakit egy gyanúsítottra. Idióta! Mi van a sajtóval? A sajtóiroda tartja a frontot, de a rámenősek engem csörgetnek meg. Alig győzöm elhajtani őket. Láttad a reggeli lapokat? Ja, meg az estieket, meg a híradókat. celebek leszünk a végére, én mondom. Vagy munkanélküliek? Fent elviselik a média nyomást? Há, dehogy! Ezért is engem csesztetnek. Ők se tudnak mit mondani a sajtónak, és ez kellemetlen a számukra. Ezért aztán engem piszkálnak, amitől megint csak nem tudok a lényegre koncentrálni. A nő megköszörülte a torkát. Mindjárt ott vagyunk. Nem vehetnénk át a részeteket addig? Igazad van. Mi van még? Tudod, hogy az áldozatok egy részét egy díszpárnán keresztül lőtte le a gyilkos? De nem értjük, miért tompít egyes rövéseket, ha nem halkítja le az összeset? Ez csak az egyik dolog. A másik az, hogy abban az esetben, ha az öreg lett volna a tettes, akkor érthetetlen, hogy egy alapvetően indulatinak látszó cselekmény során miért tesz valaki párnát a fegyverre. Aki bekattan, azt nem érdekli, hogy kihalja meg a lövéseket. Ez viszont tudatos gondolkodásra vall. Ha az öreg tette, pontosan a tudatos gondolkodás az, amire abban az állapotban képtelennek kellett lennie. Jogos! A golf megállt az ügyészség épülete előtt. A két nyomozó sietve átvágott a járdán, és beléptek a fogadótérbe. Az sem áll össze, folytatta Tekla, hogy több hullán találtunk ötésnyomokat és sérüléseket. Az öreg kezén viszont nem volt sérülés. Márpedig ilyen erejűbe hatásoknál az okozónak is sérülnie kell. Ahogy elnéztem a boncolási fotókat, az öreg örülhetett, hogy egyáltalán él, nem, hogy még megverjen valakit. Így igaz? Elindultak felfelé a lépcsőn. Egymás mellett baktattak a megkopott fokokon. Mi van a fiolával? Tekla beharapta a szája szélét. Már megbánta, hogy éjjel kiteregette a kártyáit kardos Gittának, és tudta, hogy ez soha nem fogja elmesélni a főnökének. Ha tíz körméről is lekapnák, érte. Fáradt volt, és akkor jó ötletnek tűnt, hogy rátörjön a parfümőrre. Ma már máshogy csinálna. Mire gondolsz? Azt mondtad elsőre, hogy neked nagyon ismerős, és már láttál ilyet valahol. Ja, igen. Azóta sem ugrott be, hol láthattam. Kár, mi van a tartalmával? Egyelőre nem találtunk vegyés szakértőt. Az meg hogy lehet? Mert olyat kell keresnünk, aki ezt a szakvéleményt úgy is elkészíti, hogy majd valamikor ki lesz fizetve. Szóval puszira kéne melóznia. Vagy úgy. Már megint. Állandósulni látszik a helyzet? Igen. Az ügyész irodájának ajtajához értek. Az alezredes felsóhajtott. Én beszélek. Te csak akkor szólj közbe, ha már nem vagyok elég diplomatikus. Ki fogsz akadni? Ez a nyálas mindig kiváltja belőlem. Mi lenne, ha egyszerűen csak jól megvernénk? Ki hinne neki? És a babád? Az igaz. Fogadjunk? Mire? Hogy mi lesz az első mondata? Arra nem fogadok. Úgy is tudom. Akkor menjünk be? Csontos kopogott, aztán benyitott az ajtón. Keresztes felnézett az iratból. Talán harminc éves lehetett, vékony alkatú, kesehajú, keret nélküli szemüveget viselő férfi. Jó reggelt, alezredes úr! Éppen a boncolási jelentést olvasom, látom, hogy recéket találtak az elhalt csüklóján. Összehasonlították már a nyomot a cipő talp nyilvántartással?